Utószó, utolsó gondolatok stanley Az apám még akkor sem tartott sikeresnek, amikor stabil megélhetést biztosítottam magamnak. Általában magával volt elfoglalva, ebből a viselkedéséből pedig valamennyi rám is átragadt. Mindig olyanokat figyeltem, akik többre vitték nálam, és azt kívántam, bár csak én is azt csinálhatnám, amit ők. Steven Spielberg, vagy egy olyan író, mint Harlan Ellison, vagy akár Hugh Hefner. Egy hang a fejemben folyton azt hajtogatta, hogy még mindig nem futottam be igazán. Stanley Playboy 2014. április Elárulok két titkot. Az első... Noha erről elvileg nem szabadna beszélnünk, de a színes, eleven karaktereknél, az oldalakról kirobbanó akciónál és a közös univerzumnál is jobban meghatározta a Marvel képregényeinek másságát, hogy boldogtalan, néha egyenesen kellemetlen emberekről szóltak, és ők voltak a hősök, a problémás alakok. Kényelmes leegyszerűsítés lenne sok riporterhez hasonlóan neurotikusnak, vagyis neurózisoktól szenvedőknek nevezni őket, amely állapotot a dictionary.com a következő kép definiálja: Viszonylag enyhe személyiségzavar, amelynek fő jellemzője a túlzott szorongás vagy döntésképtelenség, és egy bizonyos fokú társadalmi vagy interpersonális diszonancia. Ja, ez bizony nagyon úgy hangzik, mintha egy márvel szuperhősről írták volna. Már az 1963-as Csodálatos Pókember negyedik számában is azt mondja az utca embere, hogy Pókember biztos valamiféle neurotikus. Az 1966-os The Marvel Superheroes, a Marvel superhősei című animációs sorozat főcímdala pedig a neurotikus szóval jellemezte az egyik hőst. Torpedót, aki a szöveg szerint egzotikusan neurotikus. Azért ezt a kifejezést nem sűrűn hallani gyerekeknek szánt rajzfilmek főcímdalaiban. A hősök pszichológiai állapotát hívhatjuk neurózisnak, vagy szorongásnak, vagy szappanoperába illőnek, vagy melankóliának, vagy depressziónak. Greg Hunter kritikus gyötrődésnek nevezte, ahogy a The Comics Journalben megírta, ha körbiben és ditkóban van valami közös a történelmi tapasztalatokon túl, az valószínűleg a gyötrődés. Annak ábrázolása és megélése az érintett karakterekben. David Szébül hirdetési igazgató, 12 éves korunkban, osztálytársakként közösen ellátogattunk a Marvel szerkesztőségébe, a recepcióig és frenetikus ló Steinbergig jutottunk, mondta, hogy gyerekként nem tudtuk, mi az a szorongás, de a Marvelben ott volt. Stanley is osztozott a gyötrelem ábrázolásának képességében. Nem leszek olyan vakmeri, hogy kijelentsem, boldog volt-e vagy sem. Tény, hogy láthatóan jól érezte magát a saját bőrében, és összességében úgy tűnt, élvezi az életet. David Hochman riporternek azt mondta 2014-ben, hogy nem sok szorongásban volt részem, boldog életet éltem. De nem hiszem, hogy képes valaki ilyen szorongásos, na jó, neurotikus karaktereket alkotni, ha nem érinti meg legalább egy kicsit az élet sötétebb oldala. Línek minimum az alkotási folyamatok során kapcsolatban kellett maradnia ezzel a szomorúsággal és kétségbeeséssel. Valószínűleg tudott meríteni a kudarctól való félelemből, amely apja zaklatott élete láttán alakult ki benne. Lee jól ismerte a megbánás érzését, és láthatóan nem is félt beszélni róla. Az Excelsiorban leírja, hogy sok mindent megbánt életében, például azt, hogy nem hagyta ott a part, nem állt a sarkára Martin goodmann szemben, nem állt közelebb Lérihez és több riporternek is elmondta, így például Ira Wolfmannek a szörközben, hogy azt kívánja, bárcsak húsz évvel korábban ment volna Hollywoodba. Szorongással és szomorúsággal kapcsolatos tapasztalatának sok forrása lehetett: problémás apja, a pénz lévő család, a divathullámok uralta üzleták vergődése az unalom és a rettegés között, a Martin Goodman alatti munkák kapcsán érzett unalom vagy rettegés, a félelem, hogy a felesége végül egyetért vele abban, hogy tényleg jobbat érdemel nála, az aggodalom, hogy egy atombomba, vagy akár egy gamma bomba elpusztít mindent, amit szeret. Akarják tudni? Ki más osztozott még e féle szorongásokban? Én. Ez a második titok. Stanley mindent csakis értem csinált. Igen, tudtam, hogy rajtam kívül százezrek, sőt milliók olvassák ugyanazokat a képregényeket, de én úgy éreztem, egyenesen hozzám szólnak, nekem építenek fel egy olyan világot, amelyet egyetlen film vagy tévésorozat sem tudott. Egy Marvel képregény olvasása egyszerre volt egyéni, személyes és kollektív, közösségi élmény. Az olvasók, legalábbis azok, akik minden szám után visszatértek, úgy érezték, mint a Stanley ezt mind csak is értük csinálná. Bármit tett is hozzá Kirby vagy Ditko a sztorikhoz és a karakterekhez, a hang, amely megszólított minket, tetszik vagy sem, Stanley hangja volt. Talán ennek köszönhető, hogy a olvasókat nem zökkentik ki a filmes kameói. Mi mindig is tudtuk, hogy ott van a háttérben. Volt valami a Marvel karaktereinek érzelmi csomagjában, amivel azonosulni tudtunk. Valami oknál fogva, és biztos vagyok benne, hogy minnyájunknak megvoltak a magunk tudatos vagy tudatalatti okai, megfogtak minket a neurótikus szuperhősök is a világ, amelynek részei voltak, de amelyben mégsem igazán illettek bele. Persze a Marvel és a hangja nem tudott mindenkit megszólítani. Akadtak, akik másképp képzelték el a képregényes történetekhez fűződő kapcsolatukat, és például a DC vagy a Dell hangjával tudtak azonosulni. Az általános iskolai osztályom 50 tagja közül talán négyen merültünk bele mélyebben a képregényekbe, vagy legalábbis ennyien vallottuk ezt be, tehát 8 százalék. Nem rémlik, hogy bárki kiközösített volna minket a képregényolvasás miatt, gúny inkább csak apátiával találkoztunk, de annak a 8 százaléknak a Marvel egy egész világot jelentett, egy világot, amelyben otthonosabban éreztük magunkat, mint a DC világában. Szeretném hinni, hogy a karakterek, még a Marvel filmek népszerűségének csúcsán is jobban megérintik azt a 8%-ot, mint bárki mást. De lehet, hogy csak áltatom magam. Li és társainak képregényei komoly hatást gyakoroltak az életemre. Volt családom, voltak barátaim, volt, hogy többféle dolog érdekelt. Mégis azokat a képregényeket olvasni olyan érzés volt, mintha hazatértem volna. Csak még jobb. Lee, mintha egy rokon, vagy egy barát pozitív oldalát testesítette volna meg, nem zavarta az olvasót a személyisége kevésbé vonzó tulajdonságaival. Kétség kívül el tudott beszélgetni veled a képregényekről, a történetekről és a színfalak mögötti eseményekről is, márpedig egyetlen másik felnőtt sem akadt az életedben, aki erre képes lett volna. Megtestesítette a vállalatot, és elérte, hogy az olvasói, de kiváltképpen én, különlegesnek érezzük magunkat. Noha a képregényes szakmában dolgozó felnőttként bizonyos mértékig alkalmam nyílt megismerni őt, és néha még az igazi énnyébe, aki összességében nagyon kedves volt hozzám, is bepillantást nyerhettem, őszintén úgy gondolom, hogy a legigazibb és legjobb Stanley a képregények történeteiben, és még inkább a fizetek szöveges oldalaim volt jelen, legalábbis mindazok számára, akik nem tartoztak a közvetlen, személyes környezetéhez. Az a Stanley örökre lenyűgöző ismerősnek bizonyult. Lee és az ő, valamint az olvasó, szerkesztőségi haverjai izgalmas kalandokat írtak, tele szorongással kísért bölcs pillanatokkal. A levelezési rovat és a szerkesztőségi szenzációk oldalai pedig magukba szippantottak, és benfentes titkokat árultak el a karakterekről és a teremtőikről, ezért az ember úgy érezte, hogy ő is ott van velük, abban a bizonyos Marvel szerkesztőségben, amely valójában nem is létezett. Stanley jobb volt egy barátnál vagy egy rokonnál. Mert Stanley volt. Az 1960-as évek Marvel képregényeinek lee je az olvasók befolyással bíró, képzeletbeli társa volt. Olyannyira befolyással bírt, hogy lee nek ezt az énjét generációról generációra adták örökül a szülők, a gyerekeiknek. Ebben a folyamatos kameó szerepei is segítettek. A 2000-es években őt kérdezgető tíz évesek, akiket a nosztalgiázó szülők vagy nagyszülők vittek magukkal Lee paneljeire, akár olyan tíz évesek is lehettek volna, akik 1963-ból érkeztek egy időkapunát. kell -e mondanom, hogy Lee kivétel nélkül tisztelettel megfontoltan és némi viccelődés kísérletében válaszolta meg a kérdéseinket? A tökéletes Stanley eszméje tovább élt, és tovább él a halála után is. Persze Stanley valójában nem volt tökéletes, Húsfér ember volt, aki bő 75 évet élt le érzékeny, kreatív hajtóerőként és magas pozíciójú médiavezetőként. Nem akartuk elhinni, hogy mindazok után, amiket értünk tett, csak is értünk egy-egy emberért, Stanley nem az, aminek látni akartuk, nem önmaga idealizált verziója. Mondhatni, szuperhős. Nem akartuk tudni, hogy Stanley igazi ember, aki az igazi világban él igazi munkával és igazi hibákkal. Nem akartuk tudni, hogy megvannak a maga gyarlóságai. Mindig azt mondogattam Stanleynek az a baja, hogy az emberek nem más képregényes szerkesztőhöz, mondjuk Julius Schwarzhoz vagy médiamogulhoz, Mogulhoz, például George Lucashoz mérik őt, hanem Amerika kapitányhoz. Ebből pedig képtelenség jól kijönni. De végül arra jutottam, hogy Stanley tényleges baja, legnagyobb próbatétele, mégiscsak az volt, hogy az emberek folyton Stanleyhez mérték őt. Ebből pedig még kevésbé lehet jól kijönni. Ani.